Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasoola Muhammad, wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallama tasliman këthira. Tëjda fan rime <coughs> të, <totog> laf dhrimet të dhrimet të të konë allahu të madhu, wa ratë të falendarojmë, wa të mpëriti indhim dhë fali kërkojmë, laf dhë bëkimet allahu të shufri me Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, i familet i shukët, dhe gjitha që ndiki në rrugën e tyre dhirë ndinë në fundë të kësaj bote. Në rrëdhë të vëzve sëmëtarë, kemi përmendur disë herë në kuadrë të të takimive tonë në këtë piesë para gjumës, se është shumë e nevajshme për zhënjëri që të mërë kshila, të mërë udhëzime, i minjërez nuk kemi të kompletuar, në mungojnë shumë informata, në mungojnë përvojnë, në mungojnë dhije. Dhe Zotë Vjelle Gjellalu, gjithë mungë kalon njerëz të cilët kanë dhije, kanë përvojnë, kanë menquri, kanë dheveçmëri, e që të cilët me kshilat e tyre, porosit e tyre, ne i letësojnë shumë punë jetë në kësaj botë. E rëndësëshme është që këto njëhurri, këto përvojnë ati marrë mga njerëzë sigurëz, nga se siguria në këtë aspekt është shumë rëndësishme. Nga se me bëmë marrë parësi e këshilla nga burimit i pasigur ta, mund të manipulojme, mund të mashtrojme, mund të pësojmë keq. Andaj, kur bivjële për sigurin edhe të informatave, edhe të personave, edhe të njerëzë që po flasin për ta, atër pa dyshim se Njejmë sigurt më të mirë, më të përshtatshëm, që të përfituohet nga biografia se e tyre fjalëtyre së shoqte Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem nuk gjënë. Nga sa ata fillimisht kanë qenë të përzjedhur me ndihmën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, kanë qenë të përzjedhur me shoqërua njërin më të mirë. E shtoj kësoj edhe argumentet e qarta në Kur'an, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem që flasin për pastërtinë e kësaj gjenerate, për vlerën e këtyre njerëzve. Ne ndërim tonë kemi marr thënje të ndrushme që kanë të bëjnë me tema të caktuara, thënje të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, thënje të Omerit radhiyallahu anhu, thënje të Osmanit radiallahu anhu, e sot dhe të filloj që të shpallet njësë athënja shumë të menqëra, shumë, shumë dhe më thënë se të një njëri u tjetër të madhë, me pesh, me vlerë, i rëndësishën, i njohër për të gjithë neve, ali ju radiallahu ta'ala anhu. Ali ju kë buri madhë që la gjurën të pashlishme në historinë, edhe të njerëzimit, jo tëmë të islamet, me sile të ti, me udheqin e ti, me fjallët e ti, me njëkimit e ti, e shumë e shumë kontribut e tjera. Kusht është Aliyo radiallahu ta'ala alham? Aliyo është i biri i Ebu Talibet. E kusht është Ebu Talibi? është agje i pejgamberit sallallahu alai sallam. Ebu Talibi ka qene njëri cili, e ka ndihmu dhe ka përkra shumë pejgamberin sallallahu alai sallam, sa ishte në meke. E edhe ka vdekë, duke qenë përgambirës omë endë në meke. Dhe vdekja ti ka qenë një humbje madhe për përgambirin sëllëllahu e sëllëm. Këse agja e ti dhe pse s'ka besu në fene përgambirës omë, nuk ka dash me elon, fatke të sisht, fene, dhe më thonë, në babalarve ti, mirë përme që thëtë kjo se ka pengu me e ndihmu përgambirin sëllëllahu e sëllëm dhe me i dalë në ndihmu sërë ka pasë nevoj. E Alihu radiallahu anë Peygamberi S.A.S. e ka të aferm Aliun radiallahu ta'ala anë. Këtë të, të qoftë, Aliun është rritë në shtëpit Peygamberi S.A.S. Edhe pse ka qenë djali e Bu Talibit, pse nga se kanë qenë të kohëra shumë të shtira ekonomikën në atë kohë. E Bu Talibit ka pasë shumë të fmi, ndësë atë tyret i ka pasë shumë të kufizuara. Edhe pejgamberi Alehi sratuasëm, enda, pa u, pa u pejgamber, enda Nuk e qenë enda do në jetën nërmali në meke E diskuton këtë problem të agjës i Ebu Talibit Me agjën tjetër Abbasën Abbasën ka qenë dhaui Ebu Talibit Abbasën ka pas punë shumë mirë ekonomikisht Po edhe pejgamberi sasëm i ka përmesu gjendje ekonomike pas martesë me Hatijin Nga se u mba me trekti, me mën kashi, të ka bje trekti Edha është për minusujet e tij. Ndërsa Abdulalibi ka pasur situata të më të vështirë ekonomike. Edhe pse Abdulalibi edeni se e ka rrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur i ka vdek, do të thonë nona e ka marr pejgamberun kush? Gjyshi i tij, Abdulmutalibi. Kur ka vdek Abdulmutalibi gjyshi i tij kush e ka marr? Aja e tij Abdulalibi. Qase pejgamberi Jonah alayhi salam është rrit i jetim. Nuk ka pasur as bab, as nonë. Non e ka vdek, por kaçi 2 veçard, don se ka gzuon nonun në sa do të bëm ose ka pa fare, e kështu me radhë. Në tash kur pegamos i ka pasur më mir, kaon tash unë kom borç, më janë gji duart në Hoxhestan. Edhe për fokin se kam angj, tafor. Po dhe për fokin se kujdes për mua. Edhe ka shku tek e Botalipi ka thonë apo është gjajën tonë. Jep jani djal, Abaset, një djalë më mutë të rritem na. Do të djem të, të tu jam. Po, me te ek pa kalablakon pishmije, ne apne i thmi, na me rritë, na kujdesin për të e veshëme, ushtëqime, këtë qëka për në vojtë. Dhe, pejgamberi a.s.a. ka marrë Aliun, radiallahu ta'ala nga. Aliun ka që një vogëllë, nëmonë, moshën është atë du të rrveqara, kërë ka marrë pejgamberi sallallahu a.s.a. Edhe ka shtë rritë, në shpitë pejgamberit sallallahu a.s.a. Ka qenë një afr shumë më Muhammedin sallallahu alai sallam. Ande dhe kër ka ar shpalla pejgamberit a.sallam, Ali ju i ka pas dikon afr 10 viteve, afr 11 viteve. Kër ka ar shpalla. Kër e bo Muhammedin sallallahu alai sallam pejgamber, Ali ju dhe mënë enda si ka në bush të plohet të 11 djetë. Ka qenë të mi enda. Mirë po, pejtë vë moshtës herës me ka qenë shumë i gudzim shumë. E ja ka e pa Allah një gudzim një trimni. Edhe gruaja e parë që i ka besuar pejgamberit zonja um, Kim, Hadija. Gruaja më ndërsa pe fëmijëve i parë i ka qenë Aliu radhiyallahu ta'ala. Mëjdë thuhet në një rast kur pejgamberi sa osëm ia ka ofruar Islamin kurajshëve me të Mekës me besuo ta ka refuzuar. Dynia, elita të mdaj, e njerëzve më i kanë refuzuar s'ka dashur për vitin. E thuhet që është Aliu ka on o dërguesi i Allahut. Unë po besojin ty, lejti këta. Ku ni vogël Po kuptojmë që domthon me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe me treguar që mos i jap shumë mosynë edhe mos besofshim punë të mëdha bollje në ana e kanë qenë tre veta. Domthon ë nga afërsia që ka pasur dashnia për pejgamberin alaihi salatu wasallam. Aliu ka qenë më i afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe kur ka shpallja, edhe në të gjitha shprovat, në të gjitha problemet në Mekë ka qenë së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur kur mosh për ngul pejgamberi sa thonë me që nga Mekka në Medinë mosh për ngul pejgamberi sa thonë ka pas dorë manete shikojni tentozar do të thonë kur ai ishte me kës e kanë luftuar pejgamberin e sa ka një të thậtë ti je gënjeshtar ti je magjëstar çfarë s'ka vota ti shto ka volg arrest e praktikisht do të thonë pejgamberi sa thonë ka qenë një lloj një lloj vendi që aty i kanë rujt pasurit. Në nësë kanë posë gudzimi në në të shpija, parët e ty në arin që e kanë posë, e më njëtë të cëktuara, kjo është e filonit. Kuj kanë lonë, të këpë i kanë mirësën, pëse, kjo, kjo, kjo s'mashtran. Në në një kanë besu parët, se e kanë isë s'mashtran. E finë, se kanë besu, ju pëse, si kanë besu. Por, mi besu aty, pas taj, dhe nësapë e interesat dënjës, andaj fatkecështë për interesat dënjës si kanë besullohën. Ta që dojë manet i kanë metik, me kamerësa. Koreshë për mekës, i kanë bëhë vazhënmi shtipje për sënë Muhammedësa. Edhe vazhënmi që i kanë bëhë probleme. Ma di atesh, ka këtarë që i ka donë nga mekeja. Nga se ka thonë për mekës sa, duke dalë për mekës, ka thonë oj meke, ti e veni me i dashën për mund fëtirë të publimë ikës mos më nxirr piktut kursësha dalla. Po s'm ndan rrahat, kta nxiren apo. Me gjithë kët padrejsi, e kët agresion, e kët dhunë, e kët shpifje, e akuzat pa baza, që korejtë Emeks i kanë drejtuar ka pejgamberit e sasulem, megjithat ai asnjë herë s'i ka shkumbën jamë u kthy me të këtë. Edhe para që kanë pas, kam u mëmorr. Ai në anë mesisht është në luftë. Ai keni paratona. Jo bllokoj, jo bllokoj edhe më herë. Lëgarit, ja u marrë parët menerë, ja. Ka në këtojnë parët e t'yune, mi kalonë në manetë. E manet. s'ka doshë me u këthytë qatë natë, se e këshin marrë vë që i po delë, e këshin pëngu. Andaj e kalonë Elihu në rradi Allah të alë anhu, që mi u shpëndojnë manetet. Ka thonë, kur shkojnë, kur dalë për mekës, mas në një dite, në kur siguroj që i ka shku pe kamerë i sasallëm, ja u shpëndojnë të në manet Më u shpërndoi, e banitet kurrë që këto janë tyuet. Ai u shku, ama këtu është haku ju, s'o si ka marr haku, edhe pse ka qenë në armisë me ta. Ky është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj mbas pejgamberit edhe ali u ka shku në Medinë dhe ka vazhduar atje pastaj me aktivitetin e tij të vazhdueshëm në përkrat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka marr pjesë në të gjitha betejat, në të gjitha, domthonë punët me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atë janë të gjitha beteja ka treguar 3000 të rradhë. Ka treguar 3000 të rradhë. Edhe në dy luftime edhe në ballëbashkime ka qenë shumë i guximshëm dhe strateg i madh historik. Bële më një rast në luftën e Hayberit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tentuar të shtruajë domthon kështjellën e Taifit ka pas probleme edhe në Hayber edhe në Taif, shtete don që kanë qenë afër Medinës dhe ka thonë me një rast pejgamberi sasëllëm nesër se ka pregadit do më dhe një njësit që do të mirët me këtë problem me e qëllëru filon kështillën e ka thonë pejgamberi sasëllëm nesër komja dhonë flamurin bajraktarin me u dheheq këtë njësit një njërit që e dënë Allahu edhe pejgamberi po edhe aja dënë Allah në pejgamberin kjo është dëshmë një modhe e gjithë natën sahabën të në metë, kësh është qaj, kanë kamja e flamurim, pëse kanë pasë për flamur ata, pëse kanë pasë për këni pari, po qka, dëshmija ka qenë e madhe, e dënë Allah dhe pegamberi, e kanë pasë që ata me pasë këtë dëshmi për veti. Bile Omeri thëtë, kur se këmë deshë u dheqën, kur? A se këmë lakmu, kur me këni pari, pasë që atë natë, këmë pasë qëfë me më muhise, Po se ka thon pejgamberin çfaq që, që e merr, Allahu e don çat njëri. Andaj këtë dashlis, këtë, me e është, një në sabah, po shkartë dashnis Allahu ti po shkartë, domon flamuret më morën. E kurrë një xundja sa pa, po presi të gjithë tash kush ka, me ma këtë të amor, ka me më marr këto amar, çka komendon? Ka thon pejgamberin kush është Aliu ibn e Abi Talibe. Kush është Aliu radhiyallahu anhu, ka thon është ismut syt për i dhomën, për llohon e tepë i, për një etira, ka pas më me sy e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka fërku syt me dorën e tij të bekuar me e ka lutë Allahu alajhi ndevula edhe është shëruar plotësisht edhe ja ka dhënë vlamur i ka udhëshë kët. Edhe Aliu alajhi ndevulla ka marrë këtë syt, pastaj domthon me pak kohë të shkurtë ka dhënë Allahu alajhi ndevula është i ruajën. Kështu ka vazhduar ju vazhdimisht domthon me qenë pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me kontribut në forma të ndryshme për me e, për me përhap fyen e për hap, Zotit edhe misione e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka përdor Aliun për punë mëllaja. E po ka do njerz, s'bojnë anësh me punë të vogla. Po një dër njerz për punë noja. Jo do njerz s'jo për punëllaja. Çfarë është kjo? Se duhet me pas njerëz për punë, si punë të vogla. Edhe për punë noja. Gjithkuq është për punë caktuar. Aliu u ka për punëllaja. U ka për telashe. Ku ka pas telashe? Po leme çati e ke fut Aliun. Do njerz s'jo si për telashe që është të loj ka dadho njerës, gjithë kur dhe me ditë për qëka është, mos me iku se kovemi, mos me iku nuk është i pregaditën për atë, për atë e, projekt ose për atë pune, kështë të më ratë. Andaj edhe, <coughs> <coughs> në këtë betej e ka përdojrë këtë. Ma dje, kër është bërë marveshë e hudejbjes, marveshë e hudejbjes, një armëpushim me së pejgamberit sa salim edhe, Kurejjë vë të mekës, kush e ka shkru marvejshën? Ali ju, radiallahu ta'ala anhu. Bile, kër ka fëllu marvejshën me u shkru, ka thonë të pegamërësën me shkruju Ali. Se, ka në shkruja, bismillahirrahmanirrahim. Ka, ka në prit pak, aipi polësë kurejjën, ka në bismillah po, rrahmanirrahim në azim qëta është fshyje. Parëmërën e Allah është fshyje. Në daqë. Pekamesh në ka pohtë mërënësi marveshën, më nëllë gjaku, më nëllë lufta. A ne s'ka dash më po pëngesa me detale të së këtu në konfshije. Në kjo është marveshja mes Muhammedit të dërguarit të Allahut, edhe Suheil ibn Amr për fasusit kura ishme, ka nëllë. Veq Muhammedit të apë nëshuja. Se nga me të besu që i dërgu me Allahut, në mësus bëne marveshja pa. Po që ko gali ti, kjo së është me pranuti, po kjo pëk edhe kan kërkuq që me e fshi vendin e Rasulullah. Ka thon pejgamberi, "A do fshi, e ka un kurse fshi?" Se friku të tij e dërgoi me Allah. Pse më ngut këtë? U koni nzihetu kon ska pranuuk se padri sihalla. Ka thon pejgamberi, "Sëm, pejgamberi koni qet, ai skadosh ku blikte." Amë nuk ka ditë me Jezu, kon ku po shkon Rasulullah, kon çështë po shkon. E ka marrën me gisht vetë ka fshi pejgamberi sa so sem, nderin që loja ka dhon. Rasulullah ka fshi, i dërgoi me Allah të ka fshi. Pse? dhe duhet marrësh ja, let none djakun let paitojë jetojë atë më mirë. Ai këy ka qenë aliu. Pastaj haxhi kur është bobligim. Pejgamberi s.a.v. në vitin e 9-të Hijri, në vitin e 9-të pas shpërgulës, nuk ka pas mundësi më shkuën në haxhi. Është obligim haxhi, pse s'ka pas mundësi më shkuën haxhi, për shkak se ka pas shumë delegacione fise që kanë ardhur tek pejgambëru musliman. Me prandaj pejgamberi s'u bë më ndikim, u bë faktor njerës jë në bindë, i kanë po faktet, i kanë po gjërat, e kështu më radhë, e kanë orë. Ta është i kanë po sef me taku pegaminë normal, me bu me të marveshje, me adhon vesatimin, me mëmsimet, andaj përshkak të engajzimit mënaja, s'ka pasë po mundësi me shku në haqë, qëtë vjetë. Kënë e ka qënë haqë, po atë dhëtë me shku në haqë, i ka bu do musliman që kush ka pasë po mundësit, një grupë, edhe e ka bu Ebu Bek Zbash këmë e Abu Bakrëm, të ishkën haqër tëmë. Bele, kur ka shku pejgamberi së oselem në Tebuk, në luftë Tebukët, ka qenë shumë situat e vështirë me lënë Medinën rëtë. Ka shku 800 km largë Medinës, në Tebuk, më umbrujnë nga sumë të romakëve. Ama Medina ka qenë problematike se, ka në kalën Medina, i karunë disë ofisë e Hebreja, që s'kanë pritu me e prishtë marveshjen me pejgamberi së oselem e me të rat Pastaj i kalon hipokritët, munafikat, që mezi kanë pritë bujaru pejgamberis ose më Abu Hallaq. Është vonë në një ritrim të mëhat që të guximshëm. Konë kalon Aliun radhiyallahu anhu. Amaliu ka thonë herë së rria rasulullah. Problem me grojë me fëmijë, unë mburt do të dal luftë. Ka thonë pejgamberis ose për qetsu, më çecsu me ka thonë se që ti po punë mallash. Ka thonë ai i knaqi në Ali që ti më konë Naport më mua si Harun i me Musen. Musa. Musa azem kur ka shkuar me Mort te Vërotin, me takimin me Zotin, kur ne kalon te popullëvet, vdhon vet Harun. Ka plot lu ty si Musa Harun me një opozitë madhe, bashdi e mbas më pejgamber ska. Mbas Musa Harun ka pas pejgamber, por pa mbas me pejgamber ska, unë pejgamberim Ramd. Andaj po t'lut po këtë më shiko, gjithmonë e kalon më shumë ndoja, në haxh, në kujdes, 12 betejë ndryloftime, marrveshje, duke qenë Aliu radhiyallahu anhu, njëri 3000 më pak. E edhe pasi ka vdekur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do morën barën kryesore me përgatitë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me la, me pshtyll, që fin, me organizu komplet barën kryesore ka pas kush? Aliu radhiyallahu anhu. I rimat, prandaj ka thon pejgamberi për Ali, o Ali, ti do njerëz të mirë e ti nuk do ti nuk turrën pas njerëz të këq. Donë çaj që dën ti është ajo që është njerëz i mirë. A çaj nuk dën ti është ajo që s'është njerëz i mirë apo. Dhe ka thon po, Aliun i foloi Në vallai domthonë a, a, a, a, a, a referenca njësi një, një e madhe ose kush e buri mirë do ndaj doin Aliun edhe doin familjen e Aliut te Allahu al Te Alanu me me grua tij Fatimen e djemtë e tij e keqka janë familja e tjetër ka vdekur pejgamberi sallallahu alajhi ka vazhduar jeta edhe pse ka pas tendenca për fërkime Aliuhu r.a. gjithë mund ka hekdoher nga e drejta që nështë ka mujtë me i taku, për me shurruga përën, kërës ka tështë me këmë pëngesat. Diri së ka arë koha, ma sa thmanë r.a. nëhë, dohen Aliuhu në vitin dikon 36, pas hijgjritin, 36, pas përngullis, e merë udheqin e shtetit, që është zëru shumë në atë ko, edhe bëhet halifje i katërt i musliman natër. I janë katër halifet drejt e Bubekri, Omeri, Othmani edhe, Aliu, këta e në katërt partë u dhecit më drejtë biftyrë tokës, që kanë u dheqë me direcimë Allah Gjallat Gjilallu dhe uzimit e pejgamerit sallallahu alai sallam, e ka marru dheqën, ka pas probleme, ka pas sfida, ka pas telashe, ma njën kone ti ka ndodhe nisa problemet të disa fatkecish konflikte dhe përplasjeve edhe mes besimtarve, po si pasoj e intrigave dhe kurthave të shkaktuar nga njerë destruktiv e dyftyrsha, Gjithato citata të vjetra është dashme i menaxhuesi që është duhet Aliu radhiyallahu ta'aluhu edhe pse ka shumë çka më thon për të duam për përmbyll se ka kua, so është dieta e gjatë e Aliut radhiyallahu anhu. Dhe për shkak të një gjykimi që ka qenë, ka qenë shumë i drejtë. Ne kanë më mësuar për gjykimet e Aliut se i drejtë ka qenë se mësh mundon. Ka gjyku që mundon gjakun, e ka mësuar pejgamberi e sallallahu, ka qenë marrëveshje mund dal konflikti mes besimtarëve. Mundon Po ka pa dhe njerë që, do mënë, e kanë shpalë të rathar. Pse ka bu këtë marveshë që bu pajtu njerës me zveti. Edhe duke dojnë, sabah, dojnë në Sabah, do mëjtë Ramazanit, du i qu njerës për Sabah. Që nësë u bu Sabah? Rrugët të u i thonë, që nësë u bu Sabah? Kryetari i shtetit, du i qu njerës për Sabah. Dhe mënë, që kjo është u dhe e marë. Ko e njësme në mas Sabah, të të një pun tjera. Andaj Radiallahu ta'ala nëhu, një shkret, një, një, një, një dëmonë, që mi thonë ati, një mos vetë, i mashtrum, e i manipulum, e pretëmë një që është Aliun Radiallahu ta'ala nëhu, dhe Aliun i habitë, që për të shkuna masë a votë, e godet në trathi, në kokën e ti, dëmonë dhe i shkakton plakë, vdek i prurse, Aliut Radiallahu ta'ala nëhu, e që ti pas pak kohë, e pas taj edhe, ja du të shpjetin, zotët Gjellegj poso vekti atentat. E kanë vrar, domthonë bon, kush e kanë vrar? Khaborexhat, ata të së dhomon e lejuan me der gjakuën e muslimanëve. Domthonë bon, ata që ishin ishin ata fora par e parë e, e e e e ekstremizmit, e teprimit të fej, e keq kuptimit të fe, e der rrezëgjakut, e luftimit mes mes safave të muslimanëve, e që ata e kanë vrar Aliun radhiyallahu ta'alanu. Nëse kjo, kjo mënyrë e e e gjakuës e, e, e luftes nuk është shkolla e pejgamberit sa su pegamën si e Gamsut. Shikoi shkollatë pegamën e zonë. Aliun në shkollatë aty. Po këta që kanë qenë shkolla aty e vron Aliun pikris për shkak se su pajtuam me ta, edhe asnjë nuk ka ja, nuk ka aproj mënyrën e menduarit të hynë, domthonë për ë zgjidhjen e problemeve të caktuara. Ky ka qenë Aliu, Allahu i ç'i kënaqim me të, ka lënë pas vetë shumë shumë trashëgimi të madhe, fjalë të mençura, gjykime me vërtet shumë drejta qi ne inshallah nga jova ashtu mundojmë që me i shpalos dison nga këtu thënie të mëngjë Ataliut radhiyallahu ta'al anhu andaj Aliu ka ashtu tek Zoti i ti, tij ka ashtu tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam maçi ka ashtu shnu e lutën si Allahin që na kujdon nga gjendonia ku shkrimtë ka Allahu xhallahu ala timin e shoqërinë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe burrat si të ndaj si Abu Bakri Omeri Osmani Aliu Allahu ju të kenësh me të ato dhe burrat e tjerë të më që me të vërtet lënë gjumë të, të pashtishmën në histori edhe të njerëzimit edhe të islamit zot e shpërblyet përmendin me kaç për kopjes sallallahu alaihi wa sallam muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kather